Moja kwa moja hii unendaya kusisa ni idha ya radio isanganeo tunatangaza kutoka jijini bujumbura. Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa mutasari wake. Watu wawili mbalo nikisa kukata miti iliyo kwenye barabara nambali tatu mukowani lumonge. Na tume ya ukweli na marithiano CVR ya anza uchunguzi na kufukua mabaki katika makabuli ya pamoja jijini bujumbura. Katika habari za kima taifa, wa Tanzania Sami Asuru Hassan kuchani kesho katika uzinduzi wa uchangaji chini Tanzania. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji. Mitambu inaungozo na François Akima na hapa suru msumaji ni Mimiro Mwade ni wabivuze. Habari Kamili, watu wawili wamewawa kwa kukatu kwa kwenye kijiji. Runanila mji ni Kirundo. Mmoja ni mwanamke mwenye umri ya mnyaka robaina sita. Alie na mwaname alie uchawi. Ilikuwa jioni ya jumatatu hii. Mtuhumiwa alijisalimisha kwa polisi mara bada ya kutekereza uhalifu huo. Mwingine alie maliziwa maisha ni mwaname alietuhumiwa uizi. Alikatua katua na mwenye unyumba. Alipa mfumania nyumbani kwaki. Governor wa Mkoa wa Kirundo anaomba laia kuhishimu uhai wa mtu. Mbali na hayo alubeli hatungimana. Anawataka laia kujiepusha na kujichukulia asheria mikononi. Bada yake uafikishe mararamiko yao kwenye vyombo vya asheria ama tawala. Watu wawili wanashikiliwa na polisi akiwemo mamoja mwaviongozi wakijiji mutambara. Tarafa na wa warumonge tangu asubuhi ya jumane hii. Wanatuhimua kukata miti kwenye barabara na mbali tatu. Kama sehemu ya utekrezaji wa hatua ya kuwacha mita sita kwenye barabara ku hata ivo Jiremi Bizimana katibu tarafa rumonge nasema miti lio pandikizo katika mita hizo haizi, haihusiki Laya wamutani gasekebu ye jijini bujumbura wanasema kutiwa hofu kubwa na kurongo linarotia hatalini nyumba zao na maisha Wata, wakati kurongo hilo linaendelea kupanuka wanasema walikuwa mejaribu kuzuhia kuporomuka kwake bila mafanikio wanaomba utawala kuwapiga jeki wakiliza kuwa wamezidiwa na tukifungua ukurasa wa afya ni kuamba visa vya mamukizi ya korona zaidi ya miatano hamsini e, vimerikodiwa ndani ya siku nine tarehe, tangu tarehe Shina moja hadi shina julai katika kanda za afya za kilemba mkua ningozi na kanda ya afya ya kirundo. Hayo ya katika ripoti ya wizara ya afya kwa ushirikiano wa shirika la afya duniani WHO. Hiliyo tolewa tarehe shina tano mwezi huu. Visa hivyo katika ka, vimipatikana katika kampeni ya skukumi ya kupima virusi hivyo katika kanda hizo. Na idadi ya visa vya mambo kizi ya virusi vya corona imeanza kupungua wiki hii ukilinganisha na wiki jana. Tarifa hizi zinathibitisho na mganga mfawithi wa wa wakirundo ambaye angamegizuia hata hivyo kutuwa idadi harisi ya visa vya nyewe. Halicha ya hayo Luwizi Tunga anafamisha kuwa mkua ulishudia visa vingi vya mambo kizi hadi kutumia shule ya bweni ya kanya Kwa ajili ya kupokea na kufuatilia uwanawo kutu kwa na maamukizi. Muganga huyu anareza kuwa bazi ya laia. Bazi ya wagonjwa wameanza kupata nafu na kurudi nyumbani kwao. Hafisa huyu afya anaomba laia kuindilea kuhishimu kanuni za kujirinda zizo wekwa pamoja. Uh, kuenda, na kuenda kujipimisha kwa hiyari mara anapoisi haja yake ijabokuwa hana dalili zozote maana huduma na matibabu hutolewa bule. Baadhi ya wazazi wa kazi wa mji wa Kayanza na viunga ziaki ambao wanawatoto waliu likizoni wanafanya kazi ndogo zinazo wa kipato. Kama vile kuza karanga, miwa, vitumboa na katharika, wanasema kulidhichwa na kwamba pesa. Hizo zinasaidia wanafunzi hao kujinulia baadhi ya vifaa vya shule wakati wakufungua mwaka wa shule Katibu tarafa Kayanza na tolea wito wa zazi wengine wa watoto wao baadhi ya shughuli ndogo ndogo za maendeleo patrick sengiumva na maerezo zaidi Baadhi ya vijana hawa waliwoko likizoni ambao ni sawa sawa na wanafunzi wa shuri za msingi kwanzia mwaka wa saba kuenda mwaka wa tisa, wanajihusisha na umachinga wabjashara ndogondogo kama vile karanga, mikate maandazi miuwa na katharika. Idadi kubwa ni vijana wajinsia ya kiume. Vijana hao wanaereza kuwa walianza kujihusisha na kazi hizo baada ya kugutuliwa na mafunzo dalasani kuhusu ujasiri ya mari. Vijana wengine, tulua kwenye kituo cha chakaru wango kunakofisha tulua matofali ya udongo, kijijini gati talafani na mukowani kayanza. Vijana hao, wanasema kwamba kupitia kazi hiyo ya kufiatu wa matofali, wanaingiza kipato cha pesa zinazo kadili wakata ya hamsini efu na laki moja, ndani ya mnezi miuli inayo likizo. Wazazi wa vijana hao tuliozungumza wanasema kuwa kwa upande wao narithishwa na motisha vijana hao, kujitafutia pesa inayo wakati wa kuleje ya shule, kuliko kukanyumbani bule na kutegemea wazazi kwa Kijk, laat kando ya kwamba pesa wanaoipata mchangia pakubwa kununua baadhi ya vifaa vya wazazi wao wanasema kazi hizo kwa watoto likizoni huwasaidia kuepuka na tabia nyingine zisizozuri kwa vijana isitoshe jilibeli nyandui katibu tarafa Kayanza anafurahia shughuli hizo huku akiwatolea wito wazazi wengine kuhamasisha watoto wao na wafuate mkondo wa vigiana wengine wa kujihusisha na kazi za kujiendeleza nikilipoti kutoka Kayanza Patrice Nsingivu kwa nia Radio Isanganiro Lejo isanganiu, nikiboko yao. Nam tunayana tarifa yetu ya habari, kutafutiana fases a kujizoiza kaze kwa vijana d meatato ishirini nibadi yamambu elote kezona wizara yenye the mana vijana. Wazili nibi gila, amisima haio yumane hi, alipokwa kitu wa ripoti ayari eliote wizara, hiyo anarwesti mamiya katika mwaka wafeza, elufumbina ishirini, kulekiya elfumbina ishinamoja. Aida, waziri nimigila amesima kuwa ndani ya kipindi hicho waleanda wa arshaza kutathmini umuhimu wa kujiunga na jumuiya ya Afrika mashariki pamoja na kuweka mpango kazi wa wizara hiyo wa mwaka rufumbiri na ishirini. Tume ya ukweli na marithiano CVL naomba umbala ya wakazi wa Jiji la Bujumbura, walio na tarifa kusu machafuko ya mwaka rufumbuja mea sabi na mbili kuzitowa kwa tume hiyo. Kiongozi watu meenye wa metuwa wito huo jumane hii akizindua rasmi zowezi la kutafuta makabuli ya pamoja na kufukua mabaki ya watu waliyewelewa wawakipindi hicho. Piri Kraviri chaliye analiza kuwa wanamiliki tarifa ambazo hadhijathebitishwa kuwa kuna sehemu kunako makabuli ya pamoja. Na muna tarifa hii e, tulijile tarifa hii kidogo kamba Tume ya ukweli na marithiano CVR na omba lai ya wakazi wa jiji la bujumla walio na tarifa kuhusu machafuko ya mwakarifu moja 972 kuzitua kwa tume hiyo. Kiongozi wa tume yenyewe ametoa wito huyo jumane hii akizindua rasmi zoezi la kutafuta makabuli ya pamoja na kufukua mabaki ya watu ya kipindi hicho. Tikiwa verinda yichariye analiza kuwa wanaamiliki tarifa ambazo hazithibitishwa za sehemu kunako makaburi ya pamoja. Tumskimilize anatafsiria kwa lugha ya Kiswahili mwezetu Mwaize Misako. Mugisagara cha Bujumbura Hileo tuko Jijini Bujumbura ni kuwa kwenye idadi ya zaidi ya mashimu ya pamoja alfune ya muda nchini kote hapa Jijini Bujumbura kuna mashimu ambayo yapo hapa. Lakini Jijini Bujumbura kuna utofauti. Wanakuambia mtani buterere kuna ja mashimu ya pamoja. Tunaitaji mtu ambayo anakonyesha ni hapa na kufika eneo hilo na kuambia chimba hapa wengine wanasema kwenye uwanja wandegi. ndege tunahitaji mtu akutoanisha sehemu sahihi na kutuonesha mahala pa kufunua ndio utofauti na pengine dijini budumbura kabla ya kutoa ushuhuda raia wanatazamana siku ya kwanza hawasemi siku ya pili vile vile na siku ya tatu hawasemi chochote ndo maana tulileta sanduku tatu kila moja katika tarafa yule ambaye ataukopa kutoa ushuhuda atatoa ushuhuda, ushuhuda wake kwa kuandika na hapa tutaweka sanduku Watu watakuwa wanafikisha ushuhuda wao Hapo ushuhuda utatolewa pole pole Ila ifa miki kwamba mjini raia wanajitokeza pole pole Pia hao wana hivu Ndiyo badai watasema kuwa Hakuna kile tulicho kifanya Hili hali hakuna kile walicho tuambia Mtani uterere Walituambia kuwa kuna mashimo ya pamoja Tutashirikiana na hao walio tuonesha Tunahitaji aletuambia Atupeleke sehemu hiyo Hatuhitaji atakaituambia kitu akiwa sehemu nyingine. Tunaitaji mpura, mtu ataitupeleka na kutuonesha sehemu ya kufunuo. Ndivyo tulivyefanya pengine tushakoye, kama muyinga, gitega na rugugu. Sehemu zote tulikuta mashimu wapamoja, mtu alikuwa anatupeleka tukurra, na kutuambia tukurru, funuweni hapa. Toiwinogo, umunu na ratuja anatifuruuraha. Na mali esikikarikua mwenye kiti wa tume ya ukweli na malithiano CVL. Ama kusu mahorofa ya rio jengwa juu ya makabuli hayo, buwana ndaichariei amefamisha kuwa hawa na mamulaka ya kuyabomowa badara yake suara hilo litafikishwa katika tasisi husika. Tulejele tarifa ya habari na uzunguziwa katika wizara ya nye zamana ya vigiana ambapo. Kutafutia na fasi za kuzi, gyoe, za kuzi jo, kumrathi Kutafutia, eh, kutafutia nafasi kwa vijana wanao gizoweza kazi ni baati ya mamu waleo tekezo na wizara yenye zamana ya vijana. Waziri ezekiri nibi gila amesimahayo jumana hii alipokuwa kito walipoti ya yale yaleo tekezo na wizara hiyo anayo isimamia katika mwaka wafetha waleo fumbiri shirini kulekea fumbiri laishi na maoja aitha waziri Nibigila amesema kwa ndani ya kipindi hicho aliandaa warsha za kutathmini umuhimu wa kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumskilize anatafsiri na Jandodie Ilakuzi. Haratunganishwe ibikorwa kumetekelezwa kazi za kuhimiza na kupeana fikra kuhusu faida burundi na yopata kutokana na kuingia katika jumuiya ya Afrika mashariki na changamoto duya mikataba inchi ilio saini katika jumuiya hiyo kureandaliwa muradi na onyesha mpangilio wa kazi katika sekita mbalimbali ziundazo wizara hiyo pamoja na kitabu tatakwimu za wizara mafunzo alitolewa mkua ningozi kuhusu kutengeneza miladi binafsi inayoweza kuchaguliwa na benki na kuandika mipango ya biashara kuhusu vijana kutoka inchini kote vijana wapatao 1329 walipewa kazi za muanzo za wanagenzi katika mjezi sita. Vijana hao walikuwa hawana uzoefu. Habari za kimataifa Habari za kimataifa Katika habari za kima taifa la isu wa Tanzania Sami Asuru Hassan nantragiwa kupokea chanjo thidi ya virusi ziakuruna hapo kesho jumatano katika ikuru ya Dar es Salama. Kulingana na shirika la habari la uingereza BBC hatua hiyo inajiri mwezi mmoja tu baada ya taifa hilo kujiunga na mpango wa utowaji chanjo wa kovakse na muishoni mwa wiki kupokea shihena ya kwanza uh, ya dozi zaidi ya milioni moja aina ya Johnson and Johnson ambazo zimeingizwa na Tanzania kupitia mpango wakovax ingawa serikali misima chanjo itatulewa kwa hiyari hatua ya Raisi Sami ya kuwa mstari wa mbele kuchanjwa ni jambo Linalo kama hatua yake ya kuwasa wanainchi kuikubali na kuchanjwa Mwisho wa tarifa ya habari ya mchana waleo Shukani kwa wekuiteka sikeutangu mwanzo hadi mwisho Kutoka studio za ledu isanganilo mimi nilomadeni waifuze